Ráðsmennir Ætt ráðsmannanna kallaðist Húrinsætt því að þeirri voru komnir af Húrni frá Arninmúla sem hafði verið ráðsmöður Mínaríls konungs 1621-134. Hann var að guðu um númennskum ættum. Síðari konungar hafði ættið alessi ráðsmann meðal afkomenda hans og með pelendri var staðan ætt geng í karlæk eins og við hliðina á konungdómnum. Þegar ný ráðsmæður tók við stöðunni sóran að varveita sprota og stjórn í nafni konungs, það til hann sneri aftur. En á tíma hinna ríkjandi ráðsmanna urða inni halslaus formsýrði því ráðsmennirnir fóru með öll völd konungs. Þó trúði margir í góndor því að konungur myndi rauninni einhver tíman snúa aftur. Sumir myndust einnig hinnar forn og ættar í norðri sem orðrómur hendi að heldist við í leinum en það mátti ekki minnast á slíkt við hérna ríkjandi ráðsmenn. Þrátt fyrir óskorað valdsitt sett settust ráðsmenninir aldrei á konungsstólin, báru enga kórónu og héldu engum sprota. Þeir báru aðeins hvítast döng sem var tákn ráðsmennsku þeirra og fánið þeirra var hvítur án skjaldarmerkis meðan konungsfánin hafi verið svartur og á honum táknmynd á hvítu tre í blóma undir sjö stjörnum. Eftir marðil staðfasta voranmið sem talin var fyrstur komu 24 ríkjandi ráðsmenn yfir Gondor fr fram að dinnþóri öðrum sem var sá 20. og 70. og síðasti þeirra. Í fyrstu var valda til þeirra átaka lítil því að það voru tímar varstöðu friðarins þegar Sáron drósi í hljeframi fyrir valdi kvítaráðsins og ringvómarnir lágu í felum í Morguldal. En með valda til dinnþós fyrsta hófist að nýju árásir á Gondor og var aldrei síðan fritt með þeim. Þó ekki geisaði Opemberg styrjöld voru sífeldar skæruð og ógnanir á landamæranum. Á síðustu árum þós fyrsta fór að bera á úrukum eða háorkum en þeir voru svartir og mjög kröftugir og komu í árásarferðum út mordor. Árið 2475 ættu er yfir íðilju og unnu Ós Boramir svonur Dinþórs fyrsta, sem Boramir í flokki nýju gangenda var síðan endur eftir, man þó sigur á þeim og náði íðilju aftur á sitt vald. En óskiljaðan var þá endarlega lögð í rústir og hinn voldug á steinbrú yfir andvinn broti niður. Síðan var þar engin byggð. Boramýr þessi var mikill herskurungur svo að jafnil nornakónginum stóð beigur af honum. Hann var göfugur og fagur álítum, kröftugur bæði til líkam og vilja, en hann hlaut alvarleg morgulsár í stríðinu sem styttu líf hans og síðast varð hann saman kreftur á kvölum og dó aðins tólf árum á eftir föður sínum. Næst hinn langa stjórnatíð Kýríjóns. Hann var mjög vökull og varkár en þá hafði dreyið svo úr mætti gónd og ríkisins að hann fekk lítið að gert nema halda upp í vörnum á landamæranum og meðan óvinnitnir eða það apl sem stóða baki þeirra undirbjó allögur að honum sem hann fekk ekki við ráðið. Kossararnir voru sífælt að ráðast á strendurnar en mesta hættan var þó í norðrið. Á víðóttunum í Róvaníu milli Myrkviðar á Hlaupár hafði nú sest að herska á þjóð sem löyt algjörlega skugganum í dól gúldur. Þeir heldu upp í stöðugum árásum gegnum skógin þar til allur dalur sunnan sliðru ár varð yfirgefin og mannlaus. Þeir kölluðust balgótar eða óþjóðir, en þeim fór stórum fjölgandi þegar að þeim dreif stöðugu liðsöki af östurslóðum, en á sama tíma fækkaði íbúum á Kalinardón, hæðum, vestan andvinnjars. Því var svo komið að lokum að Kyrrjón átti vöga verjast á varnalíninu við andvinn. Kyrrjón sá nú að fárviðri var að skella yfir svo hann sendi eftir hjálp úr norðri en allt og sent því að árið 2510 hafðu balkotarnir smýrað fjölda báta og fleka á austurbakka andvinjar og flyktust yfir ána og sópuðu burt öllum vörnum. Hergondors kom gangandi að sunnan, en króaðist af og hörfaði norður yfir Lindhæru og það réðu skyndilega á hann svermar af orkum undan fjöllunum sem hröktu þá í gildru, frammi og andvinjarbökkum. En þá barst hinn óvænta hjálp úr norðurði og horn Jóherranna glumtu í fyrsta skipti í Gondor. Jarl hinn ungi kom æðandi mér fjölskipan rittaraher sinn, sópaði óvinnunum burt og hrekti síðan balkotana á víð og dreif út um velli, Kalinardons Kyrjón fagnaði mjög jóherunum og þakkaði þeim framistöðuna með því að gefaði Kalinardón mellina til búsetu en Jarl sór Kyrjóni og Gondorum eyðum ævarandi vinnáttu ásamt lofarðum að koma Gondor æti til hjálpar í neyð eða þegar kallið kæmi Á dögum Berens, nítjándar ásmannsins, knúði enn meiri hætta að dyrum Gondors. Þrýr miklir flotar sem lengi hafi verið undirbúningi komu siglandi frá umbrum og haraslöndum og réðust með hörku og strendur Gondors og hófu kvarvetna hvarveitna innrásir, jafnvel allt vestur af Ísans ósum. Svo þar var allt í uppnámi. En ekki var einn báran stögg því að þó sama tímahófu óminnirnir stórsókn gegn jóherunum bæður vestri og östri og ættu yfir allt landeira svo er urðu að leita sér hælís í dölum og skorum hvítufjalla. Sama ár 2758 hófst langivetur með miklum frostum og hríð af norðri og östri sem heldust næstum samfellt í fimm mánuði. Hjálmur Róhans konungur og báðir sinir hans fjalli í þessu stríði og voru vetrarþjáningar og mandauði einhver miklar í Róhann og norður í Eriador. Ekki voru sömu vetrarhörkunar í Gondor eða sunnan fjalla og fyrir voru tókst Berikond sinni Berins að hrinda að á ströndina og af því búinu fóruðir þegar að stað til hjálpa Róhannum. Berigond var mest í herskorungur sem komi hafði upp Gondor frá því á dögum Boromís og þegar hann tók við ríkja föður sínum 2763 fór ríkið brátt að rétta við. En Saur Róhans voru setni að gróa og því var það að Berin fagnaði komu Sarumans og fekk honum liklana að orðanka og þannig frá 2759 hafði Saruman aðsetur í Ísan gerði. Þar var á dögum Berigond sem mikið stríð útmilli út dverga og orka í þokufjöllum 2793 til 9. En menn höfðu litlar fréttir af þem atburðum í Rohan og Gondor, fyrir enn mikllir orkahópar og flótta frá Forsalju dal, Nathnu Hirion, reynt að komast suður yfir Rohan sléttuna og setjast að í kvítu fjöllum. Það kostaði margra ára stríð í fjalladölunum áður en tókst að útdrýma þem þazan. Þegar Belathór annar Tuttugasti og fyrstir dó. Vistnaði kvíta treði mínas týrið en það var látið standa uppi þangu til konungurinn sneri aftur því að engi nýr grælingur fannst. Á dögum túrins annars fóru fjendur Gondors enna láta á sér kræla því að þá var Sáron mjög færin að magnast og dagur uppreisnar hans nálgaðist. Allir nema þeir allra harðgeristu yfirgáðu þá íðilju og fluttu vestur yfir andvinn, því að nú voru mordor orkar þar sífælt á sveimi. Túrin lét þó gera marga þelustaði fyrir herrflokka sína íðilju og lengst var viðhaldið leynibirginu mikla á bakvið foss sólalags gluggans hennet annun. Hann vikirti einni eiguna Kær Andros í andvinn til að verja anorherað en mesta ógnin stefjaði að sunnan þar sem haradrímarnir höfðu hernum við söður Gondor og voru miklir bardagar við Porosfljót. Þegar svo stór áhlaup var gert á íðilju, endi fólkvinn konungur af Róhann, Eyðin og endur fyrir hjálp Berigons með því að senda fjölda rittara til Gondor. Með hjálp þeirra sigraði túrin í orustu við vöðin á Porosfljóti, en báðir sínir fólkvinns fjellu í slagnum og að sé sinnar þjóðar var gerður einn haugur yfir þá báða því að þeir voru tíburar. Þessi haugur, tíburahaugurinn Hátt, inn Gvanur, stóð lengi á árbakkanum og skeldust óvinnir Gondors að koma nálægt honum. Á eftir turni kom Turgon til ríkis en hans er helst minnst fyrir það að tveimur árum fyrir döiða hans reyð Sáran upp á nýju og opinberaði sig er hann hjert aftur til ríkis síns í Mordor sem þá hafði lengi verið undirbúið fyrir hann. Þá var myrkraturn aftur restur og eldgosi brautist út í Dómstyngju og þá flýði burtt síðustu íbúar í Ídilíu. Þegar Túrgon andaðist eignaðis Sarumans er Ísan gerði til fulls og hóf að það. Ecthelion annar sonur Túrgons var stórvitur maður. Hann hóf nú með öllum ráðum sem stóðu honu til bóða að reyna að styrkja til varna gegn Áros Mordors. Hann sóttist eftir köppum úr nánd og úr ganga eð þjónustu sína og að þið reyndust tröstverðir fekk hann þeim með torð og aðra umbun. Í öllu sínu starfi nautan hjálpar og ráða eins sérstaklega kröftugs aðflutts höfingja og unni honum umfram aðra menn. Í Gondor var hann kallaður Þórengill sem þýðir raunar stjarnörn því hann var afar skjótur og snareigur og bar silvirstjörnu á köpli sínum. Enginn vissi hvert hans rétta nafn var, mér hvar hann var fættur. Hann kom til Ektheljóns frá Róhan eftir að hafa þjóna þengli konungi, en hann var þó ekki einn jóherrana. Hann var mikill mannaleitói hvort sem var á sjó eða landi, en hann kvarf aftur og braut eitthvert sem engin vissi áður en valda árum Ektheljóns laukk. Þórengill lagði sérstaka áherslu á það í ráðgjöfsinni við Ektheljón að það væri sérstaklega styrkur upprisna manna á umbrum sem ógnaði Gondor og gæti allega þeirra reyðið Gondor að fullu ef hún eri samstilt innrás Saurons í landið. Loks leifði ráðsmaðurinn honum að koma sér upp litlum flota og með kom hann að umbrum að næturlægi og brendi þar mestallan flota kosaranna. Jafframt fældi hann höfvingja umbrahafnar í bardaga á bryggjuni en síðan sildi hann brott með sin litla flota og hafi orðið fyrir litlum sem engum skaða. En þegar kom aftur til konungshafnar pelargir lísti hann þí yfir öllum til undrunar og saknaar að hann myndi ekki snúa aftur til mína stírið þó að hann biði þar hinn mesta upphefð og sigurfrægi. Hann sendi kveðju til ekkþeljóns þar sem hann sagði, önnur verkefni kalla nú á mig og er hætt viða langur tími og miklar hættur líði hjá, árin í get aftur til Gondor ef það á fyrir mér að líkja. Engan rendi þá grunn í hvaða verkefni það væru. Nýja hver kallaði á hann til þeirra en það var kunnugt í hvaða átt hann stendi því að það fréttist að hann hefði fengið sér bát og haldið yfir andvinjarfljót. Þar hvart hann félagasinna og ferjumann og hjælt alinn áfram fersinni. Síðast þegar til hann sást virtist hann stefna austur að skuggafjöllum í Mordor. Mikill missir þótti að brott hvarfið hóringils í borginni Og hefði það orrið óbætanlegt ef ekki hefði viljað svo til að Dinnþór, sonur Ektheljóns, var nú orðin uppvaksin til að taka þér ásmennskunni og koma til valda fjórum árum síðar við fráfall föður síns. Dinnþór annar var stórlátur maður, hávaksin og hughristur og hátegnanlegri á sveipi nokkur annar höfingi sem komi hafið fram í Gondor í margar kynslóðir. Hann var auk þess vetur maður, framsítn og vel lærður í fornum, fræðum, hann var satt að segja svo líkur Þórengli að hann hefði næstum geta verið bróðir hans, en hann nöytó aldrei eins mikillar ástar og hinn óþekti maður, hvorki hjörtum íbúana nýja síns. Svo grunnur lá á að Þórengill hefði horfið braut, áður en þessi keppunautur hans er höfðingi hans. Þórengill hafði forðast að sína það að hann nokkur sinni hæfi sig yfir dinnþór og aldrei liti á sig nema sem þjónustumann föður hans. Það var aðeins í einu efni sem þeim varð sundur á það. Þórengill varaði ekkþel mjög við því að treysta sárumanni kvíta í ísangerði en rálaði honum heldur að halla sér að gandal við gráa. En það fóra aldrei vel á með Dinnþóri og Gandalfi og eftir að ekkþeljón var allur, varð grái pílagrímurinn ekki eins velkomin gestur og áður í mínastýrið. Síðar þegar farið var aðtu á þetta og menn vissu dinþór var afa næmur og bæði forspár og framsýn, svo honum hefði ekki átt að verða á þessi mistök var þá talið hugsanlegt að Dinþór hefði komist að því hver þórengill væri í raun og veru og strax grunnað að mýþrandýr ætlaði aðkommumanninum að taka konungdómin af honum. Dinþór varð ríkjandi rásmaður og reyndist frábær stjórnandi. Segja mátti að hann hældi taumum allra mála í hendi sér. Hann sagði fátt, hlitti á ráð og tók svo eigin ákvarðanir. Hann hafði hvænst seint, 1976, og var kona hans hött, Fynduílas, dóttir Adrahils af Dól Amróð. Hún var afar fögur, fingerð og viðkvæm, en dó áður en tólf ár voru liðin af sambú þeirra. Dinþór elskaði hana með sínum hætti meira en nokkra aðra veru á jarðríki, nefn með að væri eldri sonurinn sem hún ólónum. En þeim sem fylgdust meðinni virtist hún eins og vistna upp í þessari vígistu borg líkt og blóm frá sjávarströnd sem gróðusett hefði verið á háfjöllum. Skuggin úr austri fylgdi hana hryllingi og hún horði stöðugt til hafsins í suðri sem hún þráði. Eftir döiða hennar var dinnþór þungbúnari og þögulli og sað þá lengi einn upp í háturni neyðursokkinni hugsanir sínar því hann sá fyrir ekki erði hjá því komist að hinn mikla Áros Mordors myndi hefjast á sinni valdatíð. Síðar þegar á honum þrengdi og hann þarnaðist mikilvægra upplýsinga varan hann svo stórlátur og trúði svo mjög á viljastyrksinn að hann hafið talið sér óhætt að í pálnatýran í fýdaturni. Engin hinna fyrri ráðsmanna haði dýrsta gera það og ekki einu sinni síðustu konungarnir Jörnill og Jörnir eftir fall Mínas Íþíl þegar Pálmatýri Ísildurs komst í hendur Óvinarins Þær þorðu þar ekki því að sjónsteinnin í Mínas tíríð var Pálnatýri Anaríons og var ná tengdastur þeim steini sem Sáron hafði komist yfir Með sjónsteininum ablaði dimnþórsir mikillar þekkingar og öllu sem var að gerast í ríkinu og ég meðl utan marka þess og undurraust menn ætíð hver vel upplýstur hann var. En þá þekkingu var hann að kaupa dýruverði því hann stóð í sífældum átökum við Sáron í pálnatýrónum og kostaði það hann svo mikla árenslu að hann hrörnaði og var gamað fyrir aldur fram. Þegar hann sá að hverju dró, brynja hann sem er stórlætt í gagvart örvæntingunni sem leyti til þess og hún fannst hvert smá atvik sem gerðist á þessum tímum aðeins vera lið í stríðinu milli höfðingja kvítaturts og höfðingja svartaturts og þannig tortrygði hann jafnvel alla sem veittu sároni viðnám nema þeir þjónuðu sér einum. Þá fóra nálgast ringastríðið og senir þórs urðu uppkomnis. Boromýr var 5 árum eldri og nöitt sérstakrar elskuföður síns og líktist honum að útliti og stórleiti en í fáu öðru. Hann var af sömu gerð og jörnir síðasti konungur Gondos þar sem hann geftist ekki og nöitt sinn besti í orustum, hugrakkur og kröftugur en hafið lítinn áhuga á fornum fræðum nema eða væru orustulýsingar. Faramýr var líkur bróður sínum að útliti en ólíkur honum að upplægi. Hann gætt lesið í huga manna eins og faðir hans gerði, en í þeim lestri hneigðist hann frem til mannúðar en lítið sviringar. Hann var ljúfur í allri umgengni, elskaði sagnir og söngva og því töldu margir samtíðan hans að hann skorti hugrekki og bardagaþrek á við bróður sinn. En svo var ekki, þó hann kæði sér ekki um að ávinna sér frægði tilgangslausri áættu. Hann fagnaði mjög gandaluð þegar hann kom heimsótt til borgarinnar og vildi læra sem mest af visku hans en í því sem mörgu öðru mannþóknaðist hann föður sínum. Þráttur í það var mjög gott á milli þeirra bræðirra og hafði ætti verið frá bensku þegar bor á eldri bróðurinn, hjálpaði og vendaði fara mér. Aldrei hafði komið upp neina aðbrýðsemi eða keppni milli þeirra, hvorkjum hilli föður síns né hól annarra. Fara mér dáði bróður sinn umfram alla aðra og gæti ekki ímynda sér nokkur annar maður í Gondor, stæði honum á sporði. Enda væri hann réttur erfingi dindhós höfðingi kvítatörnsins og borum mér var að sjálfsögur samþykkur því í sjálbyrgingshætti sínum. En það fóra á aðra leið þegar á reyndi. Um örlög þeirra þryggja í ringastríðinu er fjallað í öðru og þreyðabindi ringadróttins sögu en í styrjaldar lók létu ríkjandi ráðsmenn af völdum. Því að þá kom fram erfingi Ísildurs og Anaríjóns og endurreist í konungdæmið og herfáni kvítatresins blakti aftur frá Ektheljónstörni.